تطی د طعن د طعن د اعتراض د موترز کنه هغه چاوي ک معنا کړی د نه یقیني ده کو زونني نه ده از زونني ترجمه کړی د څه په دغه د دته د طعن د طعن چې شرخای دو ګور چې دا چې په چې دغه چې په لیکلي دي چې طعن د طعن په دې مومبند سره جداې ترا ټول کې چې تاسو قرآن شریف کې دا تششټه چې تاسو په نه پوي نو با سا غ بیا په ویجا غ زونی ترجمه کړی نو دې زیات دي زبې يو څو په دې د حکم خو بل اجناباصي وي جالب معنا صدا اندي لامانه الله دې او ممانه عالمو دې ان الله عالم له کومه یو دامه زمبیلو چدا سې دې دا, دا رمز دي د اسماء او رمز کوم شه ما حمد الف چ دې نه دا رمز دی چاته انته او لام چ کوم دې رمز دې الله ته او مم چ کوم دې رمز دې عالموت ان الله اعلم بعد حضرات وی چ الف معنی اول دې لام معنی لازم دې او مم معنی مؤمن اول لازم په مومن باندې ذالکل کتاب ذالک کتاب او کا عمل ذالک کتاب اول لازم په مؤمن باندې عمل پدې کتاب قاضی بیزاوی شریف لیکلی دی چې پی, پی دا پیګه ابن عباس شریف نه قلم شوی دی په بیزاوی کېښتا چې الک معنا دی لام معنا دی پیګه شوق جبرئیل او میم معنا دی محمد معنی دا جہاد الکتاب من جانب اللہ بواسطه جبرئیل منزلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بای زوی کی لیکلی یا سوال خبر نن دا بای زوی اول خبر لیکلی دا کی حمزه چ دی کنا دی الف لام میم کی وی ستای اشارت دی وی حمزه د اقصای حلق مدي او لام چ دی دا وسطی پن مدي او میم شپو وی دی پدی کی دی اشارت دی دا ابو دو پیگی اول او وسط او اخر بطول ذکر لاندي دا بيزاوي کې لاندې کلی دي کټالي دي لاندې په بيزاوي کې دا لیکلي دي خودي په مشق کې چا لیکتا اقصا يا حلق نه ابتدا شو لاند وسط تل پم نه وسط شو او مين د شپوې نه دي انتهاء د حروف شو نو معنا دا ده چې دا ابو دو په ذکر شوږي کنه هغه د ذکر کوي مدد اول او وسط او العمر او وسط العمر او اخر د عمر په ذکر الله بې دا خبره کړې ده بځامه شوږي ذالک الكتاب العریب فی ترکیب داسې دی چې ذالک الكتابو دا مبتدا دی لا ریب فیه لی خبر اول دی خدل للمتقین خبر سانی دی دا ترکیب دی اگرچه او بلم شوی شوي اگرچه او بلم دي. خدا ترکیب دی غلا بس دی دی دی او بل ترکیب ہم سب کم خیر اگد آسی دی لا ولن خبر پدی مقام باندادا چزالک اسو اشار دا پارد بائید دا تک دا او دا کتاب قریب دی کبائید دی بس دا ساينښ وا تک شو دینه ز درې جواب وکوم درې جوابونه د دینه کو څنګه چپې کړکوه امه په پررا بی دي چې پیغمبر علی سلام تفاصیل وکړي دي چې امه په پررا بی دي چې پیغمبر علی سلام سره خدای پاک وعده کړی چ زه په طعبه ان یو کتاب نازلومه دا شی کتاب وو چې په دیشی پاتوبو موضوع پیچ یو پکې دادی چې لا يخلقو عن کثرت الرد دی ستر جبارت تو دی. کی دا دې سطر ترجمه ته نې چې تاسو ته مې لومې د بار بار تکرار چې بار بار وینو زړی کی بنا بلکې چصمره دې ډیر کومه شریف کمه حسابي لي هغه په مانځ کې وي ډیر خوانم بګي په باکم کتابونو کې دا مسله چې یو واری وي په یوه واری یو کتاب وګوري بیا وګوري د پورتو بیا وګوري نو به ته شرې او لا يخلق عن كسره الرد او دې دی بده ډیر ډیر وي نه نه ځړی غینا بلکې نووب کېږي او نور خوند را پری دي دا یو کتابه پتا نازلوم ته فکر کاوه دا وعده کړی و الله پاک وی چې ذالک الكتاب الذي وعدتک نو سید ذالک ک دا هکر کتاب دی چې ما تاسو سره په زمانه مازی کې وعده کړی و تاسو سره په زمانه مازی کې وعده کړی و چې دا شی کتاب به نازل وو ما چوپ دې صفات وبموصوپی نو اوس ذالک په خپل ځای دی کبي ځای او ذالک کتاب او هغه کتاب چې ما ته سره واده کړم هغه دقدې د شریږي دغه د هغه کتاب او خبر د مبتدا محلو پی دی او باج علماء وي چې پیغمبر علی السلام سره په جو بدن نور پیغمبرانو واده شوي وا په انجیل او په تورات کې چې د محمد رسول الله او داسې کتاب نازل ومه نو ذالک الكتابو دا مانا دا حازا ذالک الكتابو دا حازا بدل تکیه دی حازا بمقتداد شو ذالک الكتابو بے خبر چی حازا ذالک الكتابو دا موجودة چی دی دا اغا کتاب دی وعتک فی التورات والانجیل علا لسان موسا و عیسا صحیح شو کرسی نیخ صحیح شو جی حتا بان باران نمس حلو مرگری جوڑ دی وطبی کرکوا دا دویمشوا ادریم خبره کم دی نو دا دا چذالکل کتاب دتی سوره بقر نه مخ کی کم دی سوره نن عادی شوی دی کنه دی چې دا غي تکذیب مشرکانو کړی دا غي تکذیب مشرکانو کړی دی نو چې کله ناویل شو نو واچلجي ها دا ذالکل کتاب دا اغه کتاب دی چې تکذیب مشرکان وکړې دی او لا په پی په د کېرب نشته بیا يم تکذیب ور لکړې دی دا دا دا کول د چا دی دا کول د امام کیسان دی دا کول د امام کیسان دی چې هغه ویلې دي چې دا چې لیکنا د دې سورته بقره رمخ کی سورته نادل شي وي هغه او دا یې تکذیب مشرکان وکړې دی ذالک الکتاب دمانه شه چها ذالک الکتاب الذی کذب به المشرکون الذی لا فی دا اق کتاب دې چدې ته تکذیب مشرکان وکړی دي او سبب دې نه چې په دې ریب نشته او بیا یې پکې کړی دي ولې په دې کې دا درې جوابونه مو خدای راشالک متول کې یو جواب کړی دي صاحب متول کې علامه طبتزانی دا جواب کړی دی چې ذالکې اسمی اشاره پر د بیعت دی دلته کې دا ذالکې دا اسمی اشاره پر د بیעי د راغلي د برایي تعظیم پدای شان ترا چې علامه طبتزانی وی دي متول کې چې دا بودي او رتبي د قران یزیم نازل له په منزله د بودي مسافتې دا بو دی رتبې تو قران نازل دی په منځله د بو دی مسافتي نو په ذالې کا سره وګوره چې مسافت لري بیا نازل کفر اشاره کوي کنه نه دا بو دی او رتبې ده چې په مرتبه کې پورت دی او غیر بهید په مرتبه کې نو دا بو دی رچ پیته نازللی په منځله د بو دی دا تاسو ماته دی په لږ خبره وکړي لږ خبره ذل کا شرطہ کاملہ فال اعلان میم ذالک الكتاب کی ما تا تل خبر یو کړی یاد لره چې دا یو اومده نه رند شيخه د یریدون لیدي راځي او یا چې کوم دی جواب کوي چې ذالک دا شرجانې کراغلی چې درې درې زا دا پر دا قریب دی زا که پر دا متوسط دی او زالک د پر د بید دی او بی ار یو دا بل پمانا رازی دا بل جواب دی دا سویم جواب شو سلورم دا سلورم جواب شو چه زالک الكتابو یعنی حانز الكتابو دا زالک پمانا دا آزادی دی د یو بل پمانا رازی بس دے سرجمع کیوی بس دا شو زالک الکتابو الکتاب کچھ دیکھنا کتاب مزدر دی دا کتب یکتبو کتابا دی بے معنی مکتوب دی زالک المکتوبو اللہ رو را خان نام تاشا جامیس سر پاروی موو چو سدر کنا زالک المکتوبو نو کتاب مزدر دی پا معنی دا مفول دی مزدر کالا ممنی لیتوائی لی کالا ممنی لیمفولی کالا پخپل مانی خیر درے خبری دی پا مزدر کی ظاهرکل مکتوب یو خبره شباب الكتاب ديال اسلام د پاره د احادی ماحود په کوم کتاب دی ظاهرکل کتاب الی دی یقرؤه صلی الله علیه وسلم کما اسلام شو لیک اسلام د پاره د احاد شو دغه کتابو چې محمد رسول الله للی نبدا مفتدا دی او اول خبره دی چې لارې به لالی نپیل جنس دی او ریب چی دیکھا نا دیئی اسم دیو فیهی د متعلق فی اتبار خبر دی لا ریبا موجودن فیهی لا ریبا ثابتن فیهی سیف و قسین و شا لا دزالک ازالک اسم اشار دی الکتابی مشاون لے دی تاسو تمام فا شرم و تامل کی چی دی مرکب فا تراکیب اربعا دی سلور تراکیب دی خمادر تیعو دل. سر پیووم یو کها هغه دریم پرخه ول هغه تاسو لا ان شاء الله د زی کند ریښتیا چا چالو دی نو خبر دراته راپ چې دې کنه نو بس دا جمله چې دې کنه دا د ذالک الكتاب والخبر شو دا جمله خبر شو او خدل للمتقین دا خدن چې دی نو دا خدل للمتقین دې خبرې شان دې نو جمله وګړه به خبرې شان شي کا ریب ستاوی ته فکر کو ريب ترددت پیشه بيد ترجيد پا قربانی بس خلاصہ دا منطق په کتابونو کې ویلي دی چ یو زند ژوند علم په طرفه راجح و هم علم په طرفه مرجوح ریب و شخصتوی استواد ترپین در ایوال خبری خالیح زون ستوی علم پا ترپی راجح وهم ستوی علم پا ترپی مرجوح شخصتوی استواد ترپین بید ترجید حده مانا بل باندی ریب ویلکی تردد بین الشیئین من غیر ترجیح حده على الاخر تردد د پما بین د شیانو کې بيد ترجیح د حدیث مانا پابل باندې بقا شیدي دې ترایب ويخه ما تلوغه دې زبان دی خبره کول د تحقیق شوخه لاره په پیه قران یزیم کې ريب نشته د کی گنجائش تشک او د شبی او د تردد نشته بس ا کته و چې خدای پاک وي چې ريب پکې نشته مرتابین پکې دې ځتی لا تو عبد ولا تحسادی نو جواب دې دې نو جواب وکړه سرو جواب وکړه ګوره یاد دراو یو جواب د اسکوما اصلي جواب مو دقه دي یو شی کې شک راځي کله په یو کلام کې د بو وجه نه شک راځي په کلام کې چې شک راځي نو د بو وجه نه راځي یو دار چې په دې کلام کې غلطي راځي نو شک پکې راځي وجه او دې مددا چې د مخاطب په فهم کې کجیدا یا کم فهمیدہ تو مخاطب کې کجیدا کجې سم نه کوه والی ده مخاطب په فهم کې کجیدا یا کم فهمیدہ دلته لا ریبا مقصود په نفي سرا نفي درېبي اول دا ندرېبي سالي لارې په پی په د کې رې په کم معنا په اوله معنا د دې ینه غلطی نشته پویږي او دل تک چاره په کې کړي دی نو دا د کچ په او د کم فهمه د وجه ندي کدا خود د غلطی د کلام د وجه ندي دا د کچ په یا کم فهمه د وجه ندي د دې په فهم کې کمی دا یا د دې د په پا فهم کې کمی ده نو دلته چې مونږ لارهیب ریب, ریب نه پکوم ته قران یې زوینه په ولا نه په معنا شانی په معنا ولزه د نریب نه پکو په معنا په ثابت زم خبردار چا د لارهیب نه نه پی دا, دا په معنا ده نه هی د لارهیب فيه لا ترتابو فيه دا خبره نشته لارهیب فيه دا خبر دی په معنا دا, دا انشاء دی یو باندې آسان تلفظ وکوسم دا لګرامو آسان تلفظ ندا وکم چې نه ایدا دا نفي د پمانه ده نه ایدا خو نفي پیژنې کنن د نفي او د نهي په ما بین کې دونې پرښتې لکه د رجولو د امرای شي دي ها دونې پرښتې د زمکه د اسمان شي دي نفي صدا خبر دی او نهي صدا انشا دا ندا خبر پمانه ده ان شاء الله لاری بپی الا ترتابون پی اګه ته بس مطول کی او مختصر دي چې موږ غوي چلاره قران یزوی محل درې ندی دمانا چې چا چارې پکې نه دي کړی محل درې نه دی ولې دغه غلطی نشته دمانا نه چې څنګه پکې رېپ نه ته کړی رېپ په پکې بزرګونو خلقو کړی دي ولیکې شو خبره ده علي دامه شو مشته دي دی ان دې د شکو د شويب نه بالا تر دي دا محل د شکو د شويب دي خدل للمتقین دا هدن للمتقی مزدر دی په معنا د حاضر دي حاضر دا, دا خبري صند دي حاضر للمتقین للمتقی دې هدایت کوونکې دي متقین ته بس دل تلو کوټرې کا خدای باید لري چې قران یزیم وواجه حاضر د متقینو ذکر د تمام عالم دا زباویو ټکیو یم اوسه هسپټال ټکیو یم چې هدایت مخصوصه چې ذریعہ ادن نجات اخرت ګرځي دا مطلق هدایت دی ک هدایت مخصوصه ده هدایت همغه درې درجی بیان کړی وی دا مطلق هدایت وای ک هدایت مطلق وایما مطلق هدایت ټیک مطلق هدایت مطلق ا دی مطلق شی ده ک شی مطلق دی نجي هدایت مخصوصا یعنی هدایت مخصوصا چه ذریعا دنجا تا اخیرت کرزی نباس ملا یردو ما یردو غیب چالکتا خو ادو دقی وجنہ خودل للناس تا کلیشتا دی بل دکی خودل للناس تا نو هدایتا پاردریتا لجیبی دا هدایت عامد تا مراد تا هدایت عامد خوخ تمام علم تا کری دی لجی هدایت مخصوصا چې ذریعہ اده نجات يا خيرت ګرځي هغه متقینو خاص ده بل چل اورغني دي بل چل تد دې پربل دغه مشانه که وشو مثلا کدا خبره چې تقوا په لغت کې بچاو ته او په اصطلاح کې تقوا څه ته وای ته متقی چاہتا ہوئی من یقی نفسہو اما یزرہو پیل آخرا آگا چاہتا ہوئی من یقی نفسہو اما یزرہو پیل آخرا نا دیکھ درے مرتبی دی. سو مرتبی دی ادنا غستا آلا ادنا دا تا چدا نا کفر نوسا دی دا شرک نوسا دی پہیگے متقی من یقی نفسه عما یذره فی الآخرة نو دا چې د کو پرمدان شاهد او استا دانذ چې د معصیت نزانو شادي او اعلا دانذ چې من یقی نفسه عما یشغل عن ذکر الله جدی خپل نفسو ساتید اغه شینا جدی د خدای د ذکر له مشغوله کی دیو جن علماء وی چې تقوا درې قسم ده پهنو دامیور شنوي کپدینی پېشوی کنه زبایو بل تلفظ کوم قوا خیره کوین پدینی پېشوی بل تلفظ وکم زته پرېدا بل پاجی دیگر تقوا درې قسمه تقوا د عوامو اسمه هغه واستاو اعلی او دنا مې په خود دي تقوا د عوامو ده تقوا د خواص ده د خاصل خواص ده اتفاق الكفر بالايمان زن ساتل دې کفر نفسه د ایمان اول چې کوم دین او تقوا ده خواص ده پېږه تقوا ده خواص ده امتثال د اوامر او اجتناب د نواهیونه وقت اسمع عبادت ته ماته تبیل یو ان کسالي دي بل اجتنابي دي یو امتصالي عبادت ته بل اجتنابي د اوامر او اجتناب د نواهیونه دا تقوا چا دا, دا, دا خواص ده او بل اخص الخواص تقوا ده اخص الخواص تقوا سره بګې اتکا او ما يشغلوا عن ذکر الله ځان ساتل دا هغه شی نه دي چې تاسو ذکر د خدای منکې ندي بجنه حدیث مبارک کراګلی وی چې کل ما شغل شغلک عن الصمدي په هو سنموک ارغشه چې تاسو مده د عبادت او د توا د ذکر او د فکر نه پاتې کېن د قصاص نه قصانم دي کنه دا, دا راز دا د رې کسمه تقوا ده آیات مبارکې یې درې ورسې کې دا عوام تقوا کوالیم سیدا کدا خواسوالیم سیدا کدا خصو الخواسوالیم سیدا درې ورسې ښه بس اوښیږي نو دا معنا هدایت معنا نه تا تکړه ونه هدایت معنی میں فرون کری رہا ہاں بستا ہے فی هدن هدن للمتقید راضی جی بے هدایت تید پارد متقیان یہ شوی دی چیرہ متقیخ و متقیدی نو قرآن یزیم بات سنگا حاصل دی متقیخ و متقیدی نو قرآن یزیم بات سنگا هدایت تی ځکه للمتقین بعد هدایتیه وبان ته ارشادې او کدا متقی بو ته د ویل لا دخو هدایت نه دی بامنتی او عملی لا قرآن عظیم نه دی کړی والله ته متقی ویل دا په اعتبار د ما یو اولو الایته دا په اعتبار نکایو یو حتہ لذت ده کله کله قد حاجی وی چې دی روان نه خدل للمتقین د دې وجنه علماء ترجمه کړی د اسائرینا الالتقوا بعد هدایتہی خدل للمتقین سمانا اسائرینا الالتقوا چې دوی راجی دي تقوا ته بعد هدایتہی و ارشادہی پس تهدایت قران یزی مو د ارشاد د قران یزی بمنا مدامتقی و تقدر په اعتبار د ما یقولو کمه قبيله ندی انی ارانی اشرو خمرہ نو لکه څوک شراب نه چونهي کا انګور نه چونهي دا شراب ته خدای وی دي په اعتبار د ماي اول ویلې ته اشاره دا به جواب دیږي تک شي ادم لري خسته جواب دیږي اکثر علماء کوي د دین وروستوږي ماټات وچ فرق سلاسه دین او د فرق او سلاسه او دا بیان دي چې پیغام سورته بقره مبارک شمنصول موي شه بوي چې سورته بقره ولګي دو او پیغمبر علیہ السلام هغه خبره خو بات خبر خبر خبره, خبره دا وی دی کنه به حوالی دینه غذر جان ذکر کو بعد خبره کڑیخه به حوالی دیجی نه غذر مانی وخایي به حوالی خبر نه وخانې نو بس هغه با دي کمزور هی خبر دیجی قران شریف کلي کلي دی برابر نبی د کتفاسیر وکیا غنشته ادا چې خبره غون دی دی ما غ بیا بازی خبره د منیش تبرادات دیجی نه مونږه په خوانه تکالزه چا نو ل حاضر دی وجلس شي دي تفکر کوي چې سورته بقر پیغمبر علی السلام مبارک ته خبر ورکو خدای په دې کې خبر ورکو چې تاسو په امت کې و کس خلک جوړي سو ته ته دعوه پېش کی دا دعوه نو رسوپی ورکوه یو بظاهرن او باطنن موافق بل بظاهرن باطنن مخالفي بل بظاهرن موافق وي باطنن بمخالفي زانو ته برابر دې ته زام یو دشمنان باندې دوی دوستان باندې کمی او دشمنان باندې ډيري په یوه کنا دا خبره ورکړه ته درې پېراتي دا کوم مو مناسبت کې کنا او ربستم ده د شوري پاتې څر بیانونه دان وی لري کني له دې یو شوري پاتې خداباي یاد ابن عباس شهبوي تبي کړ کاو چې دا خبره دنه یل الهوی بیزابیکي به بیانه پیږي دا کی دي شچ جلالين ته پیږي جلال الله پرېږه ان کی دا دي شرجامې پشان کنه یو یو نقطه دږي دقه شوايه دغه ني بيزابيكي کی دي شچ بیا پیږي نشي نو دي ځان برابر کا عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس صاحب دعا له ویو چې په زمانہ رسول الله کې ایمان چاروړو نو دا دوه قسمه ایمان والے یو ایمان والا د مشرکان دی یو ایمان ولانا د احلی کتابون لري فکر کوا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون دا کم مؤمنان هي مؤمنان از مشرکان این مؤمنان استو از مشرکان دا مومنان د مشرکان دي أول <سؤال> الذين <سؤال> يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يؤقنون كم مؤمنان دي؟ مؤمنان دا أحلي كتابون دي خلوه؟ باسراتي مؤمنان دا أحلي كتابون دي فدر بغاية تنكي جرس طبيعان تقف مثلا دا كي فكر كوزي دا دوة قسمشو ندا دا والقسم شريح دا مشرقان ندي لإيمان والا يصدقون ولایمان په لغت کې څه ته وی taleb pikar kawa aa aa aa rae zos de rae ke che de kana aa gha khabar gwari na shama koliji kana kam che pa mishkat mubarak ke wi che iman ke las mazhabi kana na gha na shama ilza ka jaghi ban khosalo ro de zan le lagi ji aa gha zacha tadal tabe علامه تذزانی په شرقایي کې ویل دي ګر بيدن ته وای تسليم کردن ته باور کردن ته وای دا ټول ترجمي اخو شرقايي کې کی لاندې کې کردن باور کردن اعتماد کردن تصديق کردن ته وای ایمان په لغت کې ماش او په شريعت کې ستو ایمان په شريعت کې سمانه اده هو التصديق او بما علم بزرورت انهو من دین محمد صلی اللہ علیه وسلم کذا قال البیزاویی چا حوالہ درکمج او گروہ چا بیزاوی کذا سے دیکنن دی ایو دا غر آگا لیون آگا بیچو کنا بیزاویی دا سی کتاب پخواکنا ایو دا غر دا جا لکا دیسوی ایو چلنی راوستیون ویدیسوی ویدی دا بیزاوی متن گوی ایو خشابا سی وی چې لکه د په یزاوی متن سره د وی چې قران شریف په ناظر هو نو کنه د په متن سره نو هغه سره هغه سره نو سپېږې او آیا طالب وی چې علاوه لري دا طالب موري شپته وی چې راځه د شاباب یا هغه شاباب وی چې لکه دا اخي شابو خو موصو داکم کتاب دي ما خو ځکه نه دیته هیبل نظره کې چې موري شپته یا کبيشاله که شاوات څه شي یا الله او قران شريف بلغهشت چې شاواتون غنځلږي شینځل شاو يو هو ويارزه پدې بده پدغه ټکی فرخه ودی و دې د بيزاوي متن وې نو کنه به اندا کتابونه صدره بيزاوي قاضي مبارک او دا قران کې چې کم دین او متول او بل اخره کې دایا دا کتابونه ګران کتابونه تابچہ چابیں نبی داقف پوپ بجنڈا ونا علاوہ یہ مکن ہے اندہ تا تہ بے زبی باندې میں حوالہ اور کڑ 900 وجی بما علم بالضرورتی انه من دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گردہ تکی گردہ سیڑی تصدیق تہ آ گہ شی باندے چ معلوم دقت انو یقینن چ تہ زنن د دې ضرورت په منځ کې د بوتر جمهور عغلی د بداحت او قطريته د تمانا د قطيدا تمانا چې معلوم قطع دا انه یقینني په تواتور سره ثابتي چې انهو مين محمد صلى الله عليه وسلم باندې تصديق کول پس پر دې په مقابله په لپي کې پس راځل د خبر کوم د ايمان به بس د اسلام او پر اساس یاد ملو قانون په اسلام مو پیمان کې دا دی چې ایمان چې لیکنا دغه د ایمان معنی هغه چې ما وښو ته وایي په اسلام په لغت کې انقياد ظاهري ته وایي بس ها یعني که ایمان سدي انقياد باطيني اسلام سدي په لغت کې انقياد ظاهري دي پویګې کنه دا یاد درځنه یو څه دا د علماء کوم دی بیا ان کیه دي اسلام ان کیه دي ایمان ان کیه دي باطینی او فقہ شریعت کې پویګې کل مسلمین علامه اتزانی شرقه کوي کل مسلمن مؤمنون وکل مؤمنن مسلمن اسلام و کل مؤمن مسلمون شریعت کې اسلام او ایمان طرف نشته شان وشا کشمیری رحمت الله علیه بوی چ اسلام چې دی د اسلام او د ایمان مشابهت يهودي سره په په انتها کې دی په ابتداو په انتها کې دی اې څنګه دا دې رخصت خبره دي چې دا چې چا اوس پرې کړی نه دا پېګم شان وشا کشمیری رحمت الله علی یوګد پېګي یو خلک وایي چې ګرځې دون او ګرځې دون کې کوټه قاره دا شاه امر شاه دی